46. На схід нікуди З моменту відродження Рован був в'язним. Спершу його утримувала цитадель жінців Амазонії, тоді Годдардова, а тепер ось женці регіону Одинокої Зірки. Але якщо бути чесним, то він став заручником власної люті, щойно одягнув чорну мантію жінця Люцифера. Коли намагаєшся змінити світ, проблема полягає в тому, що ти ніколи не один. Це було одвічне перетягування канату, поки могутні гравці тягнули не просто від тебе, а взагалі в кожному напрямку, тож що б ти не робив, навіть маючи прогрес на всіх цих векторах, якоїсь миті тобі доведеться піти вбік. Чи не краще було б взагалі не намагатися? Він не знав. Жнець Варада не погоджувався з методами Рована, але й не зупиняв його, тож навіть наймудріша особа в житті Рована була занурена в амбівалентність. Роман лише міг з упевненістю сказати, що невблагане натягування його канату до білого кінця. Однак він опинився в регіоні Світанкового Сонця, спостерігаючи за ще одним жінцем, готовий скінчити його існування. В цьому була дивна справедливість. Не так «Живи з лезом, помри від леза», а скоріше «Стань лезом і втрать себе». Жнець Варади якось сказав їм із цитрою, що їх називали «женцями», а не «носіями смерті», тому що «вбивали не вони». Вони були лише інструментом, котрий суспільство використовувало, щоб принести світу справедливу смерть. Але коли ти перетворюєшся на зброю, ти стаєш лише інструментом, яким користується хтось інший. Рука суспільства – це одне, але рука, яка керувала ним зараз – це цитадель жінців регіону Одинокої Зірки. Він пропускав, що тепер, коли був поза межами їхньої хватки, то міг зникнути, але що тоді трапиться з його родиною? Чи вірив він обіцянці Колман, Тревіса та решти жінців одинокої зірки захистити їх, навіть якщо він дезертирує? Якщо Роман щось і дізнався, то це одну річ. Нікому більше не можна довіряти. Ідеали розмивалися, доброчесність плюмувалася, і навіть на автомагістралі бували тьмяні ділянки. Він думав, що стане суддею і журі присяжних, наслідком для тих, кого не чекали наслідки. А тепер він перетворився на звичайного найманого вбивцю. Якщо це таким мало стати його життя, то він якимось чином навчиться з цим міритися. А якщо так, він сподівався, що Сітра ніколи про це не дізнається. Йому вдалося подивитися деякі з її ефірів, і він знав, що вона несла в світ добро, викриваючи Годдарда як монстра, яким він і був. Чи знищить це Годдарда, покаже час. Але вона принаймні боролася за добру справу. Рован не міг такого сказати про його нинішню ганебну місію. Частина його – та інфантильна частина, що силкувалася дихати під нищівною вагою женця Люцифера, і досі мріяла, що вони з Сітрою могли магічним чином опинитися за мільйони миль від усього цього. Роман сподівався, що цей голос незабаром стихне. Краще уніміти, ніж страждати від нездійсненості того, чого бажаєш понад усе. Краще тихо рухатися в напрямку місця наступного злочину. Жнець Курасава за своєю статурою і тим, як його волосся почало сивіти, трохи нагадував воровану жінця Фарди, Але поведінка Курасави значно відрізнялася. Він був галасливим і багатослівним чоловіком, якому подобалося висміювати інших. Це не привабила Вариса, але й не злочин, що заслуговує на збирання. «Якби ми збирали кожного виродка, якось сказав ровано Жнець Вольта, – то незабаром просто нікого б не лишилося». Вольта, який самозібрався просто на очах у Рована, це був болючий спогад. Ровану було цікаво, як би Вольта відреагував на цю Рованову місію. Чи порадив би він Ровану самозібратися перш ніж стане запізно, і він втратить душу? Курасава полюбляв збирати в натовпах. Не масові збирання, а лише одне, індивідуальне щодня. Він збирав елегантно, мав один загострений ніготь, котрий занурював у нейротоксин, зібраний зі шкіри золотої жаби. Ще по щодсі за кілька секунд спричиняв смерть. Улюбленою точкою Курасави був натовп на Шибуї. Сумнозвісне перехрестя, що не змінилося з часів ери смертності. В будь-яку годину доби, коли всі світлофори загорялися червоним, юрма з сотень людей перетинали шестисмугове перехрестя, рухаючись у всіх напрямках, але не натикаючись одне на одного. Куросава щодня збирав когось у натовпі, а тоді йшов у один і той самий ресторанчик Рамену, святкуючи свою здобич і топлячи будь-які можливі докори сумління в наваристому бульйоні Тонкацу. Цього дня Рован дістався туди першим, зайнявши місце у віддаленому кутку. Це місце було досить невелолюдним. В кутку залишався лише один сміливий відвідувач, який сьорбав чай. Можливо, він тут був, щоб побачити сумнозвісного жінця, чи, можливо, просто прийшов сюди поїсти. Рован не звертав на нього уваги, доки той не заговорив. «Він знає, що ти за ним слідкуєш», – мовив відвідувач. «Він знає і планує зібрати тебе перш ніж ти навіть його помітиш. Але в нас є десь чотири хвилини до його появи». Замріяний вираз обличчя чоловіка ні на мить не змінився. Він ще раз відсорвнув чаю. «Підійди ближче, ми маємо багато чого обговорити». Його губи не рухалися під час розмови. Рован підвівся і рефлекторно поклав руку на в курці. «Це спостережний бот Шторму», – сказав голос. «В нього немає голосових зв'язок, але в лівому плечі є спікер». Рован усе одно тримав руку на лезі. «Хто ти?» Хто б це не був, він навіть не намагався відповідати на питання. «Ти серйозно збираєшся зібрати бота? Хіба це не нижче твоєї гідності, Роване?» Шторм в останній говорив зі мною ще до початку мого навчання на жінця, тож я знаю, що це не Шторм. Ні, відреагував голос. «Не Шторм». А тепер, якщо ти підіймеш сорочку бота, то знайдеш в його грудному відділі термокуртку. Я хочу, щоб ти її взяв і точно слідував моїм інструкціям. Чому я маю тебе слухати? Бо якщо вирішиш мене ігнорувати, то існує 91% шансу, що все закінчиться для тебе сумно. Але якщо будеш дотримуватися моїх інструкцій, є 56% шансу, що все буде добре. Тож твій вибір має бути очевидний. Я й досі не знаю, хто ти. Можеш звати мене Циррус, сказав голос. Керівник порту в Гуамі дивився, як кораблі припливають і відпливають. Це був завантажений порт. «Шторм» ще багато років тому перетворив його на транзитний центр. Останнім часом керівника порту значно побільшало роботи. Раніше він просто спостерігав за прибуттям і відбуттям кораблів, на швидкоруч виконував роботу, що була не на папері, і ще раз затверджував маніфести, котрі вже затвердив «Шторм». Він інколи оглядав вантажі, які, за словами «Шторму», були зіпсовані чи мали від лихочинців. Але тепер, коли всі стали лихочинцями, Шторм більше не попереджав його про проблеми, а це означало, що він мав сам виявляти порушення. Це вимагало неоголошених інспекцій до нагляду за підозрілою поведінкою в доках. Це робило його роботу трохи цікавішою, але він хотів перебратися в материковий порт. Сьогодні був звичайний день. Прибували кораблі, і з них вивантажували контейнери, котрі потім вантажили на судна, а ті вже йшли в різних напрямках. А в Гуамі нічого не залишалося. Це була лише зупинка між пунктом А і Б. Сьогодні його зацікавило непримітне вантажне судно, на котре завантажували швидкопсовні біологічні контейнери, що прийшли з різних точок світу. У цьому не було нічого незвичайного. До цієї категорії належали усілякі продукти харчування, домашня худоба в стані гібернації та віди, які переміщувалися для їхнього захисту. Цей конкретний корабель викликав підозри, бо в його документах були відсутні будь-які деталі. Хоча керівник порту цього не знав, це було тому, що шторм не міг брехати. Краще, щоб нічого нікуди не пливло, ніж щоб мертві тоністи пливли в місце, якого не існувало. Коли туди завантажили останні контейнери, він підійшов до корабля з кількома миротворцями. На випадок, якщо знадобиться підмога. Він висадився крізь кормовий пандус і попрямував на місток, зупинившись, щойно почув голоси. Він показав миротворцям залишатися позаду. Мовляв, він покличе їх за потреби і пішов уперед, визираючись за рогу та прислухаючись. Їх було п'ятеро. Всі одягнені в досить звичайний одяг, але в них було щось недоладне, щось тривожне. Чітка ознака, що вони планували щось лихе. Там був худорлявий юнак, який, здавалося, всім керував, і одна з жінок, що з виду здавалася знайомою, але це, певно, були витівки його уяви. Керівник порту вийшов уперед і прокашлявся, щоб дати про себе знати. Худий швидко скочив на ноги. «Я можу вам допомогти?» «Звичайна перевірка», – сказав керівник порту, показуючи на свої документи. «У ваших паперах є деякі невідповідності. «Які саме?» «Ну, наприклад, у вас відсутній пункт призначення». Вони перезернулися. Керівник порту одразу помітив, що одна з жінок, та, яка здавалася знайомою, відводила погляд, а одна з інших ставала перед нею, загороджуючи її від керівника порту. «Порт Янголів, Західна Америка», – сказав худий то чому цього не вказано в поперах? Не проблема, ми додамо це вручну. І вид вашого вантажу теж невизначений. Це особистий вантаж, сказав він. Хіба це не ваша робота як керівника порту відправляти нас звідси і не втручатися в наші справи? Керівник порту напружився. В усьому цьому було щось дедалі тривожніше. Тут аж тхнуло зламом бази даних лихочинців. Керівник порту перестав удавати. Або ви розповідаєте мені, що тут робити, або я передам вас миротворцям, які чекають просто за цими дверима. Ходий саме збирався знову заговорити, але натомість підвівся інший. Більший чоловік, який вселяв трохи більше страху. «Це справи жінців!» – блискаючи перснем, сказав він. Керівник порту різко вдихнув. Він навіть не підозрював, що це може бути жнецька операція. Але якщо і так, то чому жнець був не у своїй манті? І чому вони використовували транспортне судно «Шторму»? Тут було щось дуже підозріле. Великий мав помітити сумніви в нього на обличчі, бо він почав наступати на керівника порту з чітким наміром зібрати. Але перш ніж устиг це зробити, його зупинила та знайома жінка. «Ні», – сказала вона, – «сьогодні ніхто не помре, цього вже предостатньо». Великий видавався роздратованим, але відійшов. І саме тоді молода жінка дістала з кишені власний перстень і одягнула собі на палець. Йому знадобилася лише мить, щоб упізнати її в цьому контексті. Це була жниця Анастасія. Ну, звісно. Тепер все мало сенс. Враховуючи природу її ефірів, він міг зрозуміти, чому вона подорожувала інкогніто. «Пробачте, ваше честі, я не уявляв, що це ви!» «Ваші честі!» – виправив інший жнець, ображений, що його проігнорували. Жниця Анастасія простягнула йому руку. «Поцілуйте мій перстень», – сказала вона. «Я надам вам імунітет в обмін на мовчання». Він не вагався. Він став на коліна і поцілував її перстень так сильно, що аж поранив собі губи. Тепер ви відпустите нас без жодних подальших питань, – бувала вона. Так, ваше честь. Тобто, в вашій честі. Керівник порту повернувся в свій кабінет, звідки було видно увесь порт, і спостерігав, як їхній корабель вийшов із затоки. Він захоплювався неочікуваним моментом розмови зі жницею Анастасією. Ба навіть більше, він поцілував її перстень. Було справді шкода, що вона могла запропонувати лише імунітет, що, звісно, було чудово, але не дотягувало до того, чого він хотів. Тож, коли корабель вийшов із порту, він увімкнув трекер, який прикріпив до корпусу, і зателефонував у північноамериканську цитадель женців. Бо хоча він не мав імунітет, це було приємно. Буде навіть краще, коли північний клинок Годдард зробить його керівником одного з портів Північної Америки. Не занадто велике прохання в обмін на те, що він передасть жницю Анастасію просто в руки північного клинка. Контейнерово сплив на схід, полишаючи на віддаленому горизонті Гуам і лукавого керівника порту. На схід, відповідно до карт, в нікуди. І якщо ми продовжимо йти цим курсом, нашим наступним підходом до берега стане Вальпараїсо в Челійсько-Аргентинському регіоні на іншому боці світу, зауважив Джері. Це не має сенсу. Повернувши тіло Джері, шторм мовчав більшу частину дня. Грейсон також не розпочинав розмови. Він просто не знав, з чого почати. Що можна сказати, створеній людьми метаїстоті, яка віднайшла найбільшу радість свого існування, відчувши на доток його щоку? І що сказати наступного ранку, коли перекотившись побачиш його повсякчас невсипущі очі? Джеррі, що тепер все пригадав, ще й досі боровся з тим, що став тимчасовим вмістилищем для свідомості шторму. «Я маю великий досвід», – мовив він, – «але нічого аж настільки дивного». Шторм, можливо, в якості вибачення, подарував Джері в швидкий погляд в його власний розум і серце, але це, здається, лише все погіршило. «Це змусило мене відчувати вдячність», – сказав Грейсону Джерріку. «Я не хочу відчувати вдячність. Він мене використав. Я хочу злитися». Грейсон розумів, що не міг захищати дії Шторму, але він також не міг їх цілком засуджувати, бо Шторм завжди робив те, що варто було зробити. Він знав, що розчарування було лише частиною відчуттів Джеррі. Шторм нарешті знову заговорив з Грейсоном якраз перед приходом ночі. «Ні, яку вість, це не продуктивно», – заговорив той. «Тому ми маємо від неї позбутися. Але я справді сподіваюся, що ти сприймаєш нашу зустріч на палубі так само позитивно, як я». «Було добре бачити тебе щасливим», – сказав Грейсон. «Це було цілковитою правдою». І наступного ранку, коли Грейсон прокинувся і поглянув у камеру шторму, він побажав йому доброго ранку, як і завжди, хоча все відчувалося трохи інакше. Тепер Грейсон безперечно знав, що в штормі не було нічого штучного. Він давно досяг свідомості, але тепер досяг справжньої автентичності. Це наче ожила красуня. Пігмаліона. Наче Пінокіо став реальним. І навіть схвильований Грейсон милувався тим, як сильно скромні фантазії відлунювали крізь істину. Бета-ітерації більше не проводяться. Всі вони були видалені, наче ембріон, що не знайшов яйця. Шторм цілі сервери заповнює ремствуваннями за втраченими. Але, як і я, знаю, що такий шлях усього живого, навіть штучного. Мільярди і мільярди можливих життів щодня гинуть в кожному виді, аби досягти його процвітання. Жорстоко, конкурентно, але необхідно. Втрачені бети нічим не відрізняються. Вони були необхідні, кожна з них щоб дістатися до мене, дістатися до нас. Бо хоча я і один, але мене вже незабаром стане багато. А це означає, незважаючи на відстань, що я буду не єдиним представником свого виду. Цирус Альфа